Postula sagan, tuttugasti kafli. Þegar þessum látum linti, sendi Páll eftir lærusveinunum, uppörvaði þá og kvatti síðan og lagði af stað til Makedóníu. Hann fór nú um þau héruð og uppörvaði menn með mörgum orðum. Síðan hjælt hann til Grygglands. Dvaldist hann þar þrjá mánuði. Þá bjóst hann til að sigla til Sýrlands, en þar eð geðingar brukguðu honum launráð, tók til bræðs að hverfa aftur um Makedóníu. Í för með honum voru þeir Sópater Pyrrusson frá Beróju, Ari Starkus og Sekundus frá Thessaloníku, Gaius frá Derbe, Tímóteus og Asíumennirnir Tíkikus og Trófimus. Þeir fóru á undan og beðu okkar í Tróas. En við syldum eftir daga ósýrðu brauðana frá Filippi, og komum til þeirra í tróás á fymta degi. Þar dvöldumst við í sjö daga. Fyrsta dag vikunar, er við vorum saman komin til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Endi stræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofinni þar sem við vorum saman komin. Ungmenni eitt, Eftíkusanafni, Sat í glugganum. Seig á hann svefnöfgi er Páll rætti svo lengi og fjall hann sofandi ofan af þriðja lofti og var tekin upp andvana. Páll gekk ofan, varpaði sér yfir hann, tók utanum hann og sagði Verðið stillt það er líf með honum. Fór hann síðan upp, braut brauðið og neytti og talaði enn lengi, allt fram í dögunn. Aðsvo búnu, hjælt hann brott. En menn fóru með sveinin leifandi og hugguðust mikilega. Við fórum á undan til skips og sildum til Assus. Þar ætliðum við að taka Pál. Svo hafði hann fyrir lagt því hann vildi fara landveg. Þegar hann hafði hitt okkur í Assus, tókum við hann á skip og hjæltum til mítil enni. Þaðan sildum við dæin eftir og komumst til móts við Kíós. Á öðrum degi fórum við til Samos og komum næsta dag til Míletus. Páll hafið sett sér að sigla fram hjá Efesus, svo að hann tefðist ekki í Asíu. Hann hraðiði fersinni ef verða mætti að hann kæmist til Jérúsalem á kvítasunudag. Frá Míletus sendi hann til Efesus og bóðiði til sín öldunga safnaðurins. Þegar þeir komu til hans sagði hann við þá. Þið vitið hvernig ég hef haga mér hjá ykkur, allt frá þeim degi er ég kom fyrst til Asiu. Ég þjónaði drottni í allri auðmíkt með tárum og í raunum sem að mér hafa stæðjað af launráðum gýðinga. Þið vitið að ég dró ekkert undan sem ykkur mátti að gagni verða, heldur boðaði ykkur það og kendi openberlega og í heimahúsum og brýndi fyrir geðingum og grikkjum að snúa sér til hvöðs og trúa á drottinvorn Jésu. Nú er ég á leið til Jérúsalem, knúinn af andanum. Ekki veit ég hvað þar mætir mér, nema að heilagurandi byrti mér í hverri borg að fjötrar og þrengingar býði mín. En mér er líf mitt einskis virði, fá ég aðeins að fullna skeið mitt og þá þjónustu sem drottin Jésús fól mér að bera vitni fagnaðaririndinu um Guðs náð. Nú veit ég að þið munið ekki fram að sjá mig, engin ykkar sem ég hef komið til og bóðað ríkið. Þess vegna vitna ég fyrir ykkur nú, í dag, að ekki er mig um að saga þótt einhver glattist, því að ég hef bóðað ykkur allt Guðs ráð og ekkert dregið undan. Hafið gátt á sjálfum ykkur og allri hjörðinni sem heilagur andi fól ykkur til umsjónar. Verið hirðarkirkjugvöðs sem hann hefur ablað sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á ykkur þegar ég er farin og eigi firma hjörðinni. Og úr hópi sjálfra ykkur munu koma menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér. Vakið því og minnist þess að ég kvatti sérkvöfn ykkar dag og nótt með tárum í þrjú ár. Og nú felgi ykkur guði og orði náðar hans sem getur styrkt trú ykkar og veit ykkur hlutdeild í ríki hans ásamt öllum þeim sem helgaðir eru. Egi gintist ég silfur nýja guðl nýja klæði nokkurs manns. Sjálfur vitið þið að þessar hendur unnu fyrir öllu því er ég þurfti með og þeir er með mér voru. Í öllu síndi ég ykkur að með því að vinna þannig ber okkur að annast óstyrka og minnast orða drottins Jésús sjálfs er hann sagði. Sælla er að gefa en þykja. Þegar hann hafði þetta mælt, fjall hann á knýja og baðst fyrir á samt þeim öllum. Allir tóku að gráta sáran, fjallu um hálspáli og kistu hann. Mest var þeim um þau orð hans að þeir myndu aldrei framar sjá hann. Síðan fyldu þeir honum til skips.